розповсюджує коросту слів. Батькові я про цю пісню не сказав. Цей незрячий жебрак з такими шляхетними старокозацькими рисами може бути якраз із тих, що на їхню честь закладали той парк пам'яті борців за незалежність. І президент з мером посадили по деревцю. Дзвонив познайомих, питав колег по роботі, що живуть в тому районі, на околиці міста, як там той парк. Чи прийнялися дерева? Чи бувають там люди? Чи працює корт, Ніхто не знає. Ніхто навіть не чув про такий парк. Чи він не став місцем відпочинку? Чи його ще не відкрили? Чи люди просто не знають, на чию він честь? У кожному разі пам'яті про борців за незалежність там нема. І тут нема. Ніде немає пам'яті про борців. Ларки з пивом функціонують, а пам'ять – ні. Дні котяться, як на роликах. Январь, май, а там і літок, сказав циган. Знову проблема відпочинку і спеки. Хотілося б до моря, але й цього року не вийти. Та, може, й краще, бо тільки й чуєш там сальмонельоз, там стафілокок, там елементарне нехлюйство. В якомусь дитячому таборі перетруїлись діти, семеро лежать в реанімації. Кухаря госпіталізували з діагнозом реактивний психоз. У Суходольську, на Луганщині, взагалі півміста загриміло в лікарню. Труби зношені, десь прорвало. Каналізаційні консистенції потрапили в водогін, фекальні маси плавають по місту. Люди похворіли на вірусний гепатит. Не встигли отямитись від Суходольська? Та саме у жовтих водах. У наших знаменитих колись жовтих водах. Знову ж таки, несправний колектор. Нечистоти скинуті у ріку. Тепер бояться холери. Мало не оголошують надзвичайний стан. Справу порушує прокуратура. Питну воду підвозять у цистернах. Оце такі тепер у нас тихі води і ясні зорі. У водоймах навколо Києва купатись не рекомендовано. Київське море – колиска радіонуклідів. Дніпро теж проблематичний для купання. Хоч людей там завжди як шпротів. Ліс від спеки, аж порох сипеться. Пів сосни, буває пожовкло. Не знаєш, чи всохла, чи від радіації. Їздимо з малим у гідропарк. Там катамарани не такі гарні, як на тому німецькому озері. Лебідь не закохається, а все ж якийсь плотик з колесами, якась вода, якесь повітря. Плаваємо. На роботі в мене кондиціонери у вікнах, наче клітки для мертвих канарок. Все одно задуха. Люди ловлять повітря пересохлими ротами, цмулять холодне пиво і мінералку. Аж ось коли до мене дійшов колись бачений фільм. Я його тоді сприйняв як фантастику. Інопланетянин потрапив на Землю. Допався до води, жив тут серед людей, невпізнаний, навіть вступав у контакт із земними жінками. Аж і скрило. Але все поривався кудись у космос. Все йому ввижалася якась дивна планета, занесена пісками, і дві фігурки з балончиками на грудях жінка його і дитина, що бредуть тими пісками у пошуках бодай крапелиночки води. Але ж і фільми показують по телебаченню. Але ж і фільми якийсь малюк в американській стрічці хвалиться іншому малюкові. А ти знаєш, що я можу пропердіти мелодію американського гімну? Наші теж можуть. Вони це давно вже зробили з українським гімном. І не малюки, а дорослі. Вони вже це зробили і з Україною, з культурою, з усім. Але чому? Звідки це все взялося? Які шлюзи прорвало? Чому стоїть у суспільстві густий дух плебейства? Чому до влади дорвалися шахраїни-вігласи? Чому все купується і продається? Чому домінує жлобство на державному рівні? Чому все це називається демократія, народовладдя? У Біблії це називається «Пішло у гору хамове племя», сказала дружина. 6 червня день народження Пушкіна. І хоч Єльцин казав, що Пушкін – це наше все, в Одесі з його пам'ятника вкрали бронзову паличку. Так що не тільки Шевченка оскверняють. Хамове плем'я може сквернити все. І наші святині, і їхні. Збили літери на барельєфі Фідаля. Пошкодили пам'ятник героям Крут. В Одесі украли рибачку Соню. На Майдані у козака Мамая відпиляли баклагу. Навіть бронзового очижика пижика на фонтанці у Петербурзі крали кілька разів. Друг з Каліфорнії надіслав нові знімки такі чудові краєвиди, і він сам, і його сім'я. То вони на Гаваях, то в якомусь каньйоні, то у своєму ж селу з трояндами. Я зрукував їх на фотопринтері і одвіз його матері. Ми провідуємо її по черзі. Часом її дружина мого батька потрібніша, ніж я. Живе сама в посілій квартирі. На ніч кладе біля себе вузлик, де все наготоване на смерть. Вона так тішиться, що йому добре, і так хоче, щоб він не знав, що їй зле. Вона чимось схожа на професорську вдову. Тільки та була самотня, а в цієї є Каліфорнія. Живе от дзвінка до дзвінка. Розглядає ці фотографії, гортає маленький атлас світу. Крізь лупу збільшуючи океан. А вечорами вмикає телевізор. Дивиться голос Америки. В надії, що дружина Голгадзе покаже їй Каліфорнію. 11 червня. Теракт у Єрусалимі. Спочатку століття це вже сотий. У розтрушеній бомбами Чечні обвалився під'їзд будинку. Привелив 11 чоловік, з них троє дітей. Автобус «Мілан-Венеція» врізався у стіну тунелю. В Німеччині пасажирський поїзд зіткнувся з електричкою через несправний семафор. Якийсь всесвітній семафор несправний. Не туди їде людство. ще пекельніше, ніж торік. Розпечений пісок став стерильний. У Карибському морі побіліли коралові рифи. У вулиці Рима і Мілана безлюдні. На півдні України розголосили набачену сарани. Над полями ширяють вертольоти і дельтаплани. Посипають ту сарну. А її не бере. Стійка до утруту хімікатів. 108 дітей з радіоактивно забруднених районів поїхали відпочивати у Швецію. Може, хоч там не така спека. Північне море, фіорди. Гламур продає путівки. їй вже не до курортів. Борька цілими днями у нас. Минулися йому фіорди і серфінги. Минувся батько. Грають у комп'ютерні ігри. Слухають попсу. Дружина обурюється. Уже й у планетарії барахолка. Біжутерія, трикотаж, фурнітура. Аксесуари для літнього відпочинку. Тепер там гудзики замість зірок. Приміщення вихоплюють з-під редакцій. З-під економічних інститутів. Оце вчора стояв газетний кіоск. Сьогодні там блахи розвісили. Щойно була книгарня, а вже бутік. Бар, еротичний клуб. Розперезалось хамове плем'я. Я тобі скажу прикру річ, сказав Лев, інвертований на постелі. так наче він колись сказав неприкру. Є обличчя нації, не твоє, не моє, не чиєсь окреме, а портрет нації загалом, як він склався у рецепціях світу, та й у своїх власних очах. Народ без честі, без поваги, словами поета. Є ж якась причина, що портрет саме такий пензель був у руках імперії. А кому ти це поясниш? Галареї народів світу українці виглядають саме так. «Сучасна історія наша не додала кращих рис». «Все, що я не дозволю собі подумати, він скаже». «Кожен його візит мені куштує нервів». «Чому ти його терпиш?» – питає дружина. «Невже немає симпатичніших людей на тому ж твоєму кварку?» «Є, але симпатичні – це симпатичні. А ми з ним з однієї постелі». «Часто провідує батька, дзвоню». «Слухавку бере тінейджер». «Або та жінка, неприязнь до якої тане, І я відчуваю, як його це радує». Вони теж страждають від спеки. Але куди поїдеш з таким хворим? Добре хоч з вікна видно пару дерев. Тінейджер, як завжди, сидить за комп'ютером. Відбув навчальний рік, як повинність. І goodbye. Враження таке, що його нічого не в'яже з тим класом, зі школою. Я розумію, за розвитком він випереджає ровесників.